او لوکہ سنگہ کی دُمک شنوال ہے زربا باقی او ختمی اتنی ورثہ باقی تیری حقیقی بطور تمثیل جو پرشودا او عالم یرا الارض کما امبط ما یامن ان فی ذلک لا یع اور مقامات سر المؤمنین وان عزیز دشمن خلاقې رهین نجات او پی موحدین او انبیای اله سلام ته په دې صورت کې دادو قدرینه اعلی صحاجیدینو او اسلام دم موحدین واقعات ذکر کوي په دې صورت کې یو واقعات موسی عليه السلام و اذ نا ربک موسی و کو مکرم کا مصالح سلام کا او چلے وی لا سا قوم کا داد یا حکمت کے ذکر سے بدی ذاتہ اور تصویر باندھی او دته اشارہ ده چې مشک کا بچا فري او څه څه کای او دا پیغمبران هوا اورا تنا انیل قوم اجال قوم فرعون حالته خوطال لبیخوااف کې زی خوصدي واللا تلفون وَلَا دا خلاصه شو ده د غصې نه په هرې دا هام لا سوال یا هغه بيبیور سره وهغ وختې بشي شو داې وي دض په ما باې بوج دی ب ژم دوناته نه وایي دوناته لکه جنبون وایي چې هغه بوج دی دض به ما بدله ده ضېمختون چې ما به م دا ماناانه چې زه گنانگارونه دا قانون دی چې د متبر سړي د دو سرړ که په حه باندې چو مړ ک هم دا تا کې وایي نه لیکيږي څهار دې نشته دا مان نه موسی عليه سلام باندې او بضا بوج دې مقرره کړه واخوا هو زبر څه کوي د چې ازي مړې وو واخوا په یو خلل خوستانو کې به وتا پته ولېږي اینديش قال المصيوم مولا په دې را ڈوئے بجے سال شویا ہوا آجو مڑے کا نرالوئے شو ہو گیا ہاں ہاں ستاپلا پرانی ملعامر کڑے رہے تو دنیا ملعامر کڑے رہے ملعامر کڑے بل آورا جی مرگریو سے رہو گاڑی کرال آو تیو رکلی وہ کو جو پلانے اچھاتا رہے علم اشکال پلانے اچھا ترے داست سوک اس گئے ملمانے دی بکتنہ کئی چیز راشتہ کنشتہ ہے نو خالے چوک چې چپور کی سوک نشتہ ہے نو زا غبر قوم نا پر آل تک تک ہوں کار گاڑا مولانا شب رہوا پر رہوا بیل رازی کانا غیلی ساری کلکسات کو اول کلکی اوبرا کادلتا بیل جاکی کار لیبرتا کمند رازی که بیل خاک آغا شی رستون خدر و آغا که شاعت بیلی رسکا فوت مشکل و باید که منو کالا که زامن لو که بیل ریش کالا باید خاکتا هاو دا یو بلنیرو ما دا مکو دی ملکی چې اموږ نه په وافی اړه ده کوم اسلام دې جواب مانځه لاړ نه بس څر دې مش ته په خوای چې څمړ دی دا اه مال دنیا خوفه یو کويږي ییخو قال ک اللہ فذهب به آیات ان ما کن مسلمین قالت يا فرعون وقولا انا رسول رب العالمين لا جس غل اخ موقت کو دین کی ایا مطلب کہ موسی علیہ السلام قال الم ربك چراغ او تھا الم ربك قینا وجدا منج بچے نہیں انسانی تربیت کڑے بالقلقور کے بچے معصوم مود ولیدجان صعید د مع سلام م سره وال د بنا منري پ زمون کا کې شو کاه ت کړي ديتهرم نهمه کوي مثال سلام کو وي کازبلله الله فالتهفاله تقل لې فالته کړ د کار را کار چې تا کړ دی وانت من القاضرین آتا زمن کرو نائی نا منی انکاریان نائی ناشکری کائی دادو اعتراض ہے جو پر پا کم خبر ہے چی دباؤ موسا تراؤنا چولے دیں آغا چی مخبی کئی ولی کم دی کڑے دی او مرهم خاور آزاد غټو خلقو کوي اسره کیری کی ګورا فل دیوهه یا تا کو مو یا دیوهه مو دیوهه یا کیسه شه ساسمان لاولې زل ديور ته وې قال افعال جو حزن وانا من الدعالين دا خار نکړې سره مې نکړ او زړه زرو م مینر دوالت کو معنا د ګڼو راځي ځان لا ګمراهیت نه وایي دوالت مینار غایبی دارنګي انکفي دوالل کر قدیم محبت کې دوال او شجراتن دواللتن ځان لا ولاړی من الغائبین تدلل احقاسو في مصنع و مرسلی تلخیص کی ترازی زمادم آشقی اخت دمر ردیر لید دی. چه احقاسو مرسل کی تکم دیا جنن غائب دی تدلل احقاسو پی مصنع و مرسلی در خسمات اخت جوڑی خلق تدللل مانا غائب دی زغائبو من نوم امرا جیتی ناو دی. او او تاری حرب کی سڑھے والے په پچا پیڑا که ابس سوک باندھے او ظالمی والے لے او مظلمی تقلاص کرے لے او دا گناہ را ناو دیداتو جیہا گناہ را نہیں فالا فال وانا منت دائیز او غران ک ن کوم لاړن ستاسوونه لم اش ته کوم تاسوې خو ساګیت نهشتهله سړي کوو دی حس خو نې ژ ولې سړه م دی داپس هوکهه چې ولې مړ دی له مړ دی او پهشيوا دی په سیک نوواې چې چاړه نووا دی او ګټ نشته د چاړ وررکې لپې ور پور اوابېریبي حکما مالئ علم نبوت راث وجالني من المرسلين و ازه آمد کی خبري جو اوقي علم مربك سينا وليلا و تلك نعمت تمنها عليا اي غضب نعمت غوټه ني ستيز ما باندز باد په دوډه ني زر کړي لا ا انا چه زمان بن اسرائیل <سؤال> قوم دی غلامان کری اتنا خستاو ما بیدا مانا بن اسرائیل گٹھلی دا تا چھٹھلی دا تا غب ما بات باتی یا رخو لوی خلوی خلقیو خالت راونو کوئی شوش نور خو مصالح سلام ولا فدل پئی او یری این بیس سفیڑ رانتا که لپیو نرپونو جو بے ها ا ما ذو یوم غنگر الا جوڑا و ما رب العالمین رب المخلوقات ا انا ذیرون و ما رب العالمین باوجود مصر والا واج احسان چاکڑے ده قال رب السماوات و الارض ذمکی زید دی و و چی ذران وی چې دا چای سان کته زما قوم غټلاو تاسو څټړلې ده دوساره سلامته الله سپېڅلې بلکې رب آسمانونو د زما قوم احسان ولا قانون کوي او الله دې ومابه مومن کونکو موته دي بیا هوذ القال لمن حولهودي چا ته وه له قوم تا اسره د قوم او اوبله دنه په او پرې ولانه مالیکې زوڅه کان او بوغانډه لرنه تاسو او سرنګول راځي او هر څاګه دې ځلنه تاسو نو قال هویدو ترون من او له هغه څخه تاسو دې اصل دې خبره دې ویلای دا کینځل څوې موقعې څوې ژوند دې سرواله روان او کا بُر فُترا وان ذرا بوسماوات والارض نم و وزران ثم قراوا الا تسموا نوره دجی سری قبر جا ویسنه قبرین نی و خبرم نو پی ول دجی باغ نو جا ورت خالق دجی پانی کی لداری وینوال و الخبر د خبر نو کرا کی ځه به له والي هغه دي زه یو اكسید نه په څه غوښته چارو زغل واجب دي علا تسماع مصالح ذران خلا خبر نکلي هو المسالح ذران ربكم مربوا بايكم الاولي تاسو پالي جا د لارانونو ممدا الله و سوچ ته خبرته کان قالوا ان تران رسولكم تاسو خیال کیلي الذي ورث له فل مجنون دیوانه نزور يقولوا ان رسولكم لا مجنون لام تو گوراو جملے میں تو گوراو الذي اغا دنزی امان اللہ ان الرسولكم الملغي ورث له جاءت اندغام المقاطع مثال سے خبر سے تفریح قال رب الناس دو المغرب دادا رب والد رب بلاكون رجل حلال مسلم بن يات شر وهرو قونش تا قال رب المسجد والمغرب ومع بانا انا كنت متاكل لغ ذاي وتواروا موسى عليه السلام كنتم تاكلون كتاكي اخرت تاكي تهنيجي سماجواني وفافك تاكي مشكاي نو خلکو لته وي را دمتې کو وکوله له ل نه هو مساافران پهقااس شو قاله ل سته راجله نه کو من المجوې زمان ل بل حاک م مطلاق بیا مته ولې ونی لا خاق سنو حاک م مطق تهوي ولا ش حېږ حاله یوا د ما خبر ابو معنی لایلسا خدای الہ غیری ذا زلن نہ کمن المجونی داولو ولو ورتا زوبادی کوم دے لا جنن نہ کا لند خبر و ونه کلا اوضا اولا زلن نہ تمن المجونی اه چو چاته پته یې کړي تاسو خو پاته را چې زموږ جیل زندان پاته معلوم دي او دا ويو په ان پیاو ثاوې سوا پاته را ماران او لړمانه د بیا چولې توبو ورو کوځاو په جماعت کې و چې چمړو شي مولا اجل نن نه کړه ما خبو ګورم تا او خلقونا شا اغا زما پسی جن کی دي جی شا اغا یا کوه ده خان خودیل نیه نیه اندس و اگل و ماران جی بکی ملال مجمونی ده خبره کمونیس تو خواه کره وان اغای چې خپل اجنډا بوتي او ځان لا پوټه کې او مارا لړمانو دا دا ګروه چاو او با با دې والو رمطار دالې دې دې کې والو مباله سینډه او با دې دا شو چی ماشين کې به خود مكنه ور کو او را کوږو کې مکې زباس سره کو او هغه به به دې عمي شو قرآن یې باندېانو ور یو عالم مولی مصطفیٰ شاید اللہ یو وزا غیق دینا منہ مر مرکڑا وزا شنوار او دیبالا وزا مصطفیٰ د دیخال کو تسپت لگی دی دا داود دا ماران لڑمان پکی وزا شنگا جلن فا من المجدونی امام رازیدی کلی دی, دی وکانت دا غریان دا کمونست و داریو لابدزاد و فرعون داریو کمونست و آن قالا ولو جیتو کبی شیئ مبید نسا علیہ السلام پوششو اگر کر آدم بکڑی پیوکارت گلی فرعون اس نو انکار نکی آگا او سوری بیزی او بلداری کت بلب دباؤ چی شیارہ تمخایا وام از عقل و عاقل لدر فاق که دلش از خل و ایله ظالم دیک قال فاج به ان کو تمنا صادقین و فالقى عصار وای جا شوبان نجیب از زهار نو اوسقال و فرراونډملله حوله هو غ ډړلی ته چاپ نههاذا ل سااح درروناېجاازو ګر دی کو یريد یو پرژه کو منال من واړي چې تاز شوړي د خپل مل نه په جازو په ماسه مرون سر را را کول اوسې خبره وکړه او او دا مشوره واړي ب قالو هرجو اقا مولا تو ارقا اور روز ده تا يا ارجو جیل تي واچو يا ارجو دوډه ولوقا يا ارجو ميا دوار کا سمون سر مقرر شته صاحب نظر کو قالو ارجو چې قران صاحب لوورالم موت يل مال کوي <مالد> مشر آ... دیوب دیوب دیوب. او ما د هغه خپل رایه مخکې پړ مااپې سړ هم دغه شان د خپل مشر نه مکې منډوي د سره ش شپور به غ هغه ماویل چې او خو به ممسلم مخک لاړه شو او رسمیاد په او کلل د خلکم د ته سر نه شوویل دی پهلارر چا موي سر نو الله بې چې ما پته ته وپل به نه فکومت او چاو کوي باندې ب شو بیا چې را تللم ځان سره مې د هغې ته فرنز ته او خبره چې رالمم غټ سر به تهې یورلو فررج کومې ناررج کوم واړي چې او شړي تاسو د خپل زمهې نه ب سرري قوما ذات عمرو فالو ارجه داد اغایجه مانا را کالا بازالا روڈه او کاغس سستنگی ده خریشی مطبع روڈه ده پارکان ناجوڑا کسی سینا بی خدیمی اخ مرس و مداسی داقا او کتار و خدیم سی شاید اللہ اسطاع جی خدیچا مغا اگو یہ رب بندہ کرے ذرا باندے ڈاکٹر ڈوڑے بالکل بندہ کرے ذرا شاروز کی او دوگ دی یوار النخرم ہاں اجب تاوانو کی ترتیب ہو کی مزومہ اس کا ڈوڑے عظما اس طرح ڈوڑے دے سوجیتی جوڑ سے برادر ہو جائے لا کی متضاد ایک سے جوڑ فیض بس کا اوپر ہاں جوڑ کی مواحد سے برابر کی دوجی ڈوڑے اوپر ا طيب بير کې دانش او غیرت چې قرزه ښه رات پدلېږي غیر زمان واغ زه ټا پکوم ما خپل ایمی مالا غیر رازې چې زو و نخلد کرا هوتې ځان دغه پاتې ما ا چر د جی را د خيارات ته مال خارات دی دغه والوال انسان تخیر لید مماره جازه بس تاو خیارات یا لازد لازد بردس ساره لید فرطول کن بیر خلی های فرطول کن بیر خلی های فرطول کن بیر جمداری ها ساره لید با ورل یا او لڑیتر زمان او طوال ازا اتا سمعتر و سمختمی و خزئیدی قالو ارگر و اعقاو و باس یا توکا بکن سعانا جمع سعار کنی خاکرنی دار طول دادو بتابا نکی گی دار طول نکی گی سمرچ مسئلہ رس حیما عمر گردانی کی گی دادو مسئلہ پوری خبردار خلق را غنسو لا اللا نطلب سار انسان هم الغالبین و لما جاء السحر تقالو نترام ان لنا لعجر ان کننا من الغالب مغلب مذدوری شو قال نعم آو و انکم اذل من المخرق تا صبح ما ترد نیجی کرسو موتبر کڑے جالت شنور کئی او مجددي دي زاره كتبه ماثره او صبلې خپلې جوړاين دې دي چار تا اعظم صبلې دته ماثره او داري زمو ملکی او مولا او اوردر او الله موصل الله دی او هغه په دې خانانو نوکران داتې پیځه انی مالنا ویل موږ ته مګي کېوي مټي دې ماچېسته وي دل کله چې څنګه ځي کې جوړې نو هغه نوکر دباوندې فری وې و کیا خوا غذر دیې په تا کې لاو کله اولو اوخر له اوخنی او هغه پرسیږي کاته پرځه کلاوته زانده خارک جزدي هر کړي کلا دازي وې او دې کلاږي د عزت خان بامنځان سره وا نوکر کېږي نو چې بیرو سفي جوړې مو څو یالو راشه دوړې وښړې ده خو شي دې نه وره مونږه د مټر دې کا وره دې ته مټي دې مټر دې کا وره خو دې په هغه پاتې شي وي اړو دې هغه څا ډوړې ازه دې دې کوته والو هاه دې وي منږه په را کې او غينكم ذلله من المقربين تاس و ما څه مټي دې غانو نه ياسره نامانه مخ را م مبارار چې خو نه در کو چې تا در کوي کار دربان کوي جره دربان جارو منګ دربان را داس زلله ن م کو او که چرته دا الله دره د پاه اوماتي مدرس او د طالبانو حزمةې د وله ماوي د استستازان ووي او او دا د ته قرارت دی چې دا د پر را الله سره زلله می المقر ل حال له موثال کومانظو ورک واړې چې خدمت وک کوملو د ثالب خدمت وکه د مولا خدمت وکه د ثالب د چمات وکه د مدرسسه وکه د کتاب وکهقال کو بالله هم _سي ای_سي او وقالو ب عزتې فرونه زمونږ چې قسممي پهزت د رالو کمونستانو وي ستا په شررق مدي قسم دغ کمونستو ستافر شررق میدي قسممي چې د که بزتې فرونین نهله ننو دغا چې مسااله غلا مساوا جوه پهض ق ما چې کوونې دوه معنی کوي هغه د دوی ایف چې غې غړ آجادی ولوران کا او باجو یا غم سازان اور اخے کوله او خړې او بیا امساز شوندې هيران دي زالات چي او باجو یا جادو دوران ته ته دې هي کیسه خانه کې او جادوګرو وغا وایو درو جاو دشاد مخبر اروان شو او پخلوب خرب و لیلے پخلوب رانونه و پیستا بشانه و اوتا نو یو طالب تو خواد او طالبان ارشی گئی گوتی و عالم جادو گرم بوکی و حس ماخرسان در بنگال منگال تشکری کردی چې جسنگر آگل لیل خلو بیتاو دیو خان دي شداد خلی نراولی گیا شانا ها ها ها خان بی بزدبان بی ایمان دارے سر جا مور جا کردی څو په حالي کې ګوري ډېر شاده مې غلې غلې دې ګوي فال کیږي فال ګوري چې فال ګولې دې وایي څنګه دا آر عجیب شي چې خراب شو نو وایي چې اټ شو کې رزيرا نه مخ خراب وا کوم ځي مې لږ جوړا کړی دا به دی مې لږ جوړا کړی په 14 او 50 کې د دې ګنړ نه بورتو مې راتلې ډېرې زمړه د وی هم پکې د درې څلور ځانو یې ما زمړه واټه ورغی یوحان او د ناظر خان جو کو څو سره ولار طالبان چې خان پراله دا یو چټور توای چې خو هم نه د خپل سر باندې او کړم هغه دا وره باندې څنګه او کړل هغه پرنګ د تاسو ما د اجازه راغلي او خان خاصه والسلام علیکم زمړه یرو خپل خپل خپل طالبان سره جوړ یرغل خان صاحب دا خو عجبا خپل د دې داسه په څوک څنګه دا وکړ څوک ته دا نه دا طالب دی دا کومه نه کړته کړ څنګ د ځان له نان نن دا ولتی دی یو دا هونه شرط راځي کېدل دا قصو بشرط راکی هغه دا نشو استاد دې دا امتحان نه کولای هغه راغه د پاس په اولی ځاګی وکي ځاګی وکي دا پاس کې ودرې هغه د سارې له بلې چې په سر کې چې څوک د چ مولاړي خو خوځي کېږي نه هغه څوک جوړه استاد نور ویني د مار او استاد ورنه اغه درا کو سو یتي ما خو اوت تا څنګه پس اوسه د پډې نه را خلاص کا په نړیواله نور دې ته ونه ځات چې دا لږه زینه خو یې وړه کړم دا چې خو فاټه ای روانه دمایا چې کون دې هغه چې جادو ټولګه سره امخاغان اورتې ښې او څو کوی وې فاړ روما نظر ځای چې خالی کوم د دینه په دموکزي له انکار کې زدا عقل نه مني دا چې دا ټول وقالو چې تاسو هغه زال نه ما د خدا ما له خلل نه ملو دا نظر راځره معلوم دي او ان کې سہاره تصاجدين قالو امن نا او رګي مساوه هارونو ته ځکه وای چې دی راو کو دي قال امنتم له قبلان آځان راکو تبلیغیان اورونو ها تبلیغ راځو او تهویو لا فلانې ملا ډېر غټار دي څه دې کار کوي څنګه کوي اگر دې دین کار نه بوخاري کې لкої ګای سید ابو خلیل هو اي تاسو کوم دې کار کوي کې نه کوي ډېر لویه مدرسه ده منه ما چې ماګر سایه کار کوي کنه ترجمه کومه ما چې ګر کې ډېر خطر نه دې دین کوي کنه ها او دې دین تاک شي چې دې جمعې لدی حاصل څوې خیرایت دې لره نو تبلیغي ورو ورو ځا په ډکو نه دې نه وای او دې ځکه دې دین چې له نه ذکر لا خبره کوي اندام یو مشرانو زغل دراوو موحافظ مشرانو غبیږه ايو هوه جمعه چې مدرسه نن دې دې چاغه دغه ځوونه زیات نه وي صاحب او هغه نور چې خپل مردوب را یو بده وو کړه چې دا جومله ولاه راځه څه کله دا ملګری اندی کب کایي په وړاډا څخه یې ماوې چاچل چې زړی هغه څه غت کایي دوی دین د زغال کې یې سره یې دین دا دا او نه ځه کړم نو دې رب موسی او د دین یې ذکراله قال اامنتم لو قبل ان ازن لكم ما لو تصن دي وي اجازه منه دغه لا او خداساړه مکر دي دروغجن سندروجن او سي ولعمخه لراوا صف خپل او يا لو خدعنا يدكم اوین قالوا لا زيننا الى ربنا منكرين اننا نؤمن يا سرل ګنا كه اوتوبری 20 تر صحیح داې د هغې یا کللی او ملکهه وط ټول دبل چا شوم سبا وااز ل نه سم لاخردي کې نور را ن کو واننج نه موستا ومما اووا ان نه فيظ لا ی او ما کااک سره هممو ای نه ر کله ول مجریمله عزیز دی او مومن على المجاهدين او النجاة الموردين ودعو علينا با ابراهيم قام وهو ممتاز روا هذا واسط مقمر معلوم را ها ذا ذو الفلق والاذ ذن سبحكم اعاد نه نرير نسويكم رب العالمين مراد تصویرہ وہ بوخو رجاج کی ورنہ یہ خالصیت راجیت کی ذات اللہ کا رسو نہ جای شریک ہے اقالو و یہ ایت ہے کہ من طلح قلنا الذي ذوالعلم و ليك اذن سمیكم درب العالمین مین محبت اولیت و ضروریات تم تاس کر رہا ہے و ماذ لنا الا من سي بارز جون چوکو کا خنا واما کان سرو همو مينين و ان ربك الا هو العزيز الرحيم فازبق قومه من المرسلين ديو تلجيب د ټولو تلجيب د ذات ري مواخرا اه سو قال خبروا او قد او اخر کې يو وصلو يي ان ذالك وما كان ابصر المؤمنين وان ربك له هو العزيز الرهيم اگد سر دوتکی یادوا اور واقع سے ذکر کئ وز دہود علیہ السلام واقع عام پدین کے یوس ولات لسمات کا غور اصل لسمات آتیشم اطب نون جو کلی ریہ آیا جوړ کاسو تاسو په اور उंच دیعام لینا ليه مرتفع وا وقت تاږي او ايتن تا بشول وقت تا خيزونه مصالح جوړوي نسې باندې پخې لکار د دې چې تاسو باندې شهي د انکه تلجو جامد مسنا او اخته نه کی بناهې منفسن هر نبي دا کوي کی اول توحيد بها نه او بیچی دا آغا فکری که غلط رسمی بحرسن مانگرد تایی نو هغه غلط رسم دیدوی داو و ایزا بطشتون بطشتون جباری قلی چی دا آسو هم لکوی که مسافرو نو هم لکوی که دیال که جزولم کن کی زورم نی فتاقل اللہ واتیون واتاقل اللہی امدتا کن بی ما تالمون دام بی آغا تیویلو ان هذا خولو إلا خلق وللي نه دی دا منګر جوروړوم بهنو دي یا دا د په خالو و دی دا دا تفرري و ماناو ب مع ف دګورو کاناغم نه ر کله وللهې ز لا داام خلق معنا د عادت سره نواض شاره د ديیم او یا خلق کو مناذ اختلاق کرا میں اشارہ دا بیان دو دره سلام نو کا یا دا اس اشتحال نظر تفصیل بیانای نو یا مونم کو بلل لرا شو با کے لسته ها د سمودیانم واقیا غم پم دینه با می ها قالو من ما انت منل مسخرین اصوبر باند روزو آیات واجب باندې تجربہ باندھو قالو انما انت من المسحرين ما جاتنی جوړه غندام نفقاری بالکل نفقاری ها دالو ذکر تصاری بالکل نه کړي نفقاری سامان سید المسحرين نا یعنی ستا کېړه ال مولغی نے د و شراب ها دیتا معللین بی طعام و شراب آو. یعنی تازمونگو دینای منگر بشاری دائی بیان دی انما انده من الماء انده ایلا بشاری محن دائی بیان دی او یا آو. دا ابو بیادا مجادر قرآن کیوئی دائیوئی که دا محقوز دا سیحر نی نو سیم نتجا جوگرد او تر دې وایي نو مقبولي لوانه په تاجه ازو شوې دي او سمه خبرې نه کوي او کنا په فقید سيز سره شيس نو دا په معنا دا غو فلوي سره ديري سهره يعني تد خير تو عالی مونږ د دنیاځمي دایي بیان اينما انت منل المسحاري ما د لا بشر منسلونا فاتح بآياتنا قلت من الصادقين قال هذه ناقت الله شرب دي لرا وارد اسکلو لك نوبت دي شرب ولكم شرب يوم معلوم جو شرب دي دا مسجر دي أو شرب دا نوبت وارد اسکلو ولا تمشوها بسولي فيأخذكم عذابوهم العزيم فاقروها فاسورو نادمين ا هم العذاب وما كان اكثرهم من راقبوا ولا ينظروا باغم واقع ديو تريه سلام اسغال لهم اخون دو ثلاثه تكون اني لكم رسول النبي نور طول زينك <تضحك> داج توید خبره به جنت کوي دافه ل فاحش ته دیل زوتي قراني کوي پدې د توحید چغاو مآلو حالات په کولوند د شرف نظام نصاب الله نه لريږي بلکې چې وایي رمضان شه اوت کوای اینی لکم رسولنا امین فتح الله واه يوم وما اسالکم عليه من اضر ان اضر الا على رب العالمين و سیدا انفرادی عمل دی قوم اتاتون الشکران من العالمین وَتَذَكَّرُوا مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ آه بَلْ انْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ وَتَوَلَّيْتُمْ مِنْ مَكَانَتِكُمْ فَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ مُدَبِّرٍ وَبَذِلُوا قَالَ إِنَّ إِلَيْنَا عَمَلَكُمْ مِنَ الْقَالِينَ مِنَ الْمُضْغِذِينَ ضَاعَ كُلُّ عَمَلٍ فَضْلًا رَبَّنَا جِنِي وَاحِمَ مَا يَعْمَلُ فَنَجِّنا وَ آه, آه! إِلَايَهُ ان في ذلك العلى <سؤال> وما كان اكثر المؤمنين وان ربك لولى نذر الذين شیا بسلام واقعه عمر غم قام دې اول دې تويد مساله بيان په اساس له شیا بالا څخه قوم او دې د ټکو زمانه کې مدي وډې رلویا ځه هر طرف نه لوبي معنی دې ټول اوکل قله ولا ستكونونو منل مخسیري پلمي دا واجهنوې کستا مستقیم دا سپل لځې خله قفون ولجی بل لل او ولې دته دا ولان ته منل مشاري یا در باندې جادو شو اوې با وایي یا د فټ الله مونږون د سړی سفرې للاته زمونږ و نه ظو کله منل س نڅمې نهما فکس دګ کا هم عذاب یو مزولله ويحق خبره دا ده چې دا عذااب الله ګرزول او د زې غونې او نورې خبرې مکې خل کويخوا هغهولنا د حث یو مزوللهته تلا کو لا او دا یو لما وي چې دیې خبره سره کوي دا بيزره ها خبرانده چی تاوري دا خبره کړي دا من حدثه کا ا لازا به آزاد وي او مزله فقط سزا فت روزند الله بخطوي ينو كان عذاب وي او منعذين ان في ذلك الايه شو خلاصو و پیغمبران دي شو رسول الله سلام کوي کوي نو له تنزيل رب العالمين داما لگرسو دے در رب مبرقاتنا نظرہ چیز روح الامین علا قلبتا علا قلبتا تا اشارت آدھا چیزتا دا غوگلو نا لے تیر کڑے در یاد پڑے دیں زود پڑے دے در سرا دا مانا آدھا اشارت حفظ دے دیتا سکا چی انزار بغیر حفظ نراجی نا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ھٰذِهِ بوگوول واری ایک قایده لښوړ کوځز دای کې او کوشش بینو دا به انتظار ورته قرآن کریم خذ خپل توکار بیاو چرته چې مقاصد مقالیدا د علم قبل تا قبل تا کوشش کوه لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانِ الْعَرَبِيِّ مُبِين دا د نزله قول مخالفه ها د نزله قول دي اوغان فضیلت رسول الله صلی الله د جبرائیل علیہ السلام نه به حروف او رضا عربي اوغان صحیح پاور نه او غحدیث کی کراضی سبا جوه بهدا چې واغله سلسله کلی جرس لکه د انگلیسی श्रृंगاره ندا جو گڑنے میں آواز بالغ شدت کی صوف وتداخل عروض ہی ہنداب اور گردابازی قائل اراغ آواز کے قواجی و جوادی نورنگاری کی وساطہ کہ او له موږ چې غوښتل د اسلام او حق تر اوسه ته راوست یو اغه مو اچامل او دا دې دې ته بلاس کې او پوهم او شروع ورسو داغه پوهه کی څنګه سکتا اینګا ځمبادي کی او غړنل کوچی هغه یې اواز دی او دا لاند دي زم ذمہ دا کی چې کوم وتی بيزګر دی هغه کیناري او څو ټوغا دا و په اواز کې رو ووګو دا لږا او نور به تل आवाज نه هیڅ او تل بهشت کو تل به شنو تر چې آیات د اخلاص سره د زړه څخه ساوا دی به زما اوvarphi اوvarphi دا سی به ناس کو دی به به زړه و دا چې به خوځې ته امام دې نو چې ګړې لمن څنګه आवाज او دې فقواله او دې د غیر حروف چا دا صحیح او غلي کې دا او شدت کا आवाज او غلظت پکې او د حروف او مورق نزا رسول الله صم باندې بقبالي رات دي د دې نه بيته حروف رايستو دغه رسول الله صم دا حساب کاوه ان نظرته و و لمین بلسان الرب المبین ها دا دی پوری ها دام خلق وی دی صدا لتقونا من المنذرین بلسان الرب المبین دا اور مل حق دم مصالح او دا غلط خبر ادا دا اغاوات تجارت و رضا وارث دې میرا Mazda و برګاله سره یو مولا دې ملکې و انتظارات و پلاغم زرغريبي او دې دشدا خلا رقلای دې مورته دې داویو ترا زاله چې سازو دین حق نده نو موږ توځه وله حق نده وځه کا حق نه لکه سازو دنیا ذات دې د ګیندي سترنګار متاذ دې ګیندي په سترنګاري باندې پیلوځه او ځام دین کړی نه چی او دا هغه خپل تعزیرا خپلوا استاد پیغمبر او وړي نو څه جواب دیتا نن مون جواب راکې اموځه وې ملال هندوستان پار داو لغ بدل بدلنګې دې دنیا کې دې دال دګین مش دنګاره زمونږ دی مله په دنیا کې زمونږ قران دین دی قران جبرئیل امین کله صحاب نوسته اه آسان خان او کله به تاسو زور ورکا یا که قادر یې چې خون ورتای او وا رقون نبات کوم دی د رسول الله اسلام او حروف رایسته عربي وه هم په واغو ووځه وړانده دل کو له په خبره مونږ ته چې سر نه شروع شویل نیو او اړی منځ کې او حضور شوري وې مونږ کې نه پیو او ما دریو ته کې چې څنګه بي کړیو د اکیڼ سره وایي مونږ دې او چې کله د څرنه پنځې شویل او د دې معآقې نه پیو رسول الله صلی الله علیه وسلم خوځه معلومه چې دعوی هغه تطقوا او تسو الله په هغه باندې مشوارو دا ماناره هغه mula wala mara usun dua gra ka wa da ho ra mutus sare ye ye khabar hana ye sare ukin mulk wa awalan yaqulna um ayatun wa inna hu na fi zikr al awalin imam wa misramat la نو قرآنې کتابونو خو ایبری سرياني او داو نو معلوم ازاز چي لفظه قرآن دا قرآن نه دي د چي سموځه 13 وا او دو یارانو د نور مستعيدو خبري واو او دواو ري او ځان نلته راو تور نه دا چې د دې یو ځمانه نه دا چې دا په کتابونو لورم باندې د دې ازاز په کتابونو لورم باندې شا اللہ قال تورا تنگل زبر صحیح و اینو شا زبر آخر زمانے پر امر لکتاب اور قوم آغبر آجائی گم و اینو لکی زبر الاولین ذکرہ ہوں نو آغد عرش کا زندگی قائل شوں شا الفاظ و معنی دعا دا اللہ قادلی دا الفاظم دا اللہ قادلی آغد انہی قائل ہے حا قرآن اسم لنزم والمانا جمعان وينه او لذي ذکر اولم یکن لهم آیتن دا خبر ز کون دی مخک شه اهل په سیم مان هيا له موجا اله لمو معنا ز معرفت سره دی را نشته دل لره نه خوده دی چوک وو پی جینی دی لره بل اسراییل وله ما به انسانو بدي باندې تويږي هغوی به ورته وي وله ننظرل نالهې را جم کهام په بعض جميعیانو نا کړی فرهلی ما کارو ب ممن د به بمان نه را وړ فظلكته سرک نا دا تجیب في پلو مجرين جم را ژي دی تجیب ته یا کوور ده چې پههغې باندې دا ارش تا قاول ما کان بیه مومنین یعنی کافر دیته لا یا یاب دا سلام زمانہ کرے او ما کان بیه مومنین فذالک صلتنا او ذی قلوب المؤمنین لا یؤمنون دی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا دا قیامت اس بعد اخر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی ارقالتي قومنا کو شیر پہ ہلاک شو نتو ہت سے سنک مکوا او هر قالچی شیر پہ دع جامد اثر ہوا اخر ذن فلاتا جو معلا الانا کر فتكون من المال زبین اعظم الا و انذر سيرت کل اخریین واخذ جناہ کرے منصبہ کا من المؤمنین فَإِنَّ صَوْتَ فَقُلْ إِنِّي بَائِسٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِدُشْمَنٍ عَلَيْكَ أَوْ أَهْ دُسْتَانٍ تَكُنْ لَكَ نِجَاةٌ وَقَيْ. ها الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَخُوْنُ شَتَّى تَغَيُّرَ فَاعِلٍ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ وَالْمُؤْذِينِ إِنَّهُ سَمِيعٌ کوونه مالامون تا ننظرل <تسجيل> شا تا ننظرل على کو لفاې نهشيکوونه شما و سر کا وار نه کوي غلی وګ وار نهیکوونه معنا غورځپلهل کار تر ده م تا را کا نه نو د لقد صفر بما علم الاله محمد صلى الله عليه وسلم او حديث تراجي يوم وصل دروغ يوم وكريشتي يا اذا ملائكو نور دي يلقن سما وقت رن قائدي والشعراء يتبو المغاول سرقص الرصيدي عالم دراندو في قل وادي يهمون يهمند هنده هنده اوج جلوال توي دان دې نه ماچی یې تهييرو لکذاق چې جن ماچی یې دار دې ته شاعر وو نو هم یې کولو نه مالا کولو کینو خبري وګږي وګږي کوي پتاس لا مکان تا وغاړي دې رب جنګرهې دوه جانان تا وغاړي او نور دې اتباع کولا نه څه کولا نا سنو بي سنو بزاوتی يو دې وړي دې زل قوم سور دیار رسار بازار اور کلا بازار ثم ماویر کی زمین گل خوشی الا الذين عملوا من الصالحات اغی خوشی روی وجزر الله كثير المنتصر من المستكين من باذ ماذین ورسيال الذين ظلموا اغا درمات متعال ایوم القدی انقذ زر ذی ظالم بقوش کی کم طرف کا ہوری ا سورۃ النمل مکیہ پر دشوارہ